بسم باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه عني اني باب مقصد ذلك جاءت فارق سميت غام ودعى عليه ورتوي منكر ورتوي هذا قسم دو قسم رازي يتقسم وي بشهده بن يبل تقسم وي فعيدا نہ هر عمر چې هغه د دل <سؤال> سره تعلق ساتی باکی وبا قسمم پرویت ور کولی قسم تقسمه hore چې تا د معاملات دي سره دل یا نه دل لیکن سوم را ری چو انسان د بری نیو سپغره علم سره تعلق ساتي لګدا و ینا شوی دا پلانکیز مکان مکاد پلان دا د دې د نبا خلقونه او د دې دې بیرام کی خبر راغلی دا نو دې کې وایې سم قسم خوري نو باب کی دا وایي چې د وخت قسم په بیرام باندې خري او یت باندې با قسم نه خوري احتیاط ته ری خبرې موقت از دې جنان جهاديث کتاب سوکا ته تفسیرا حدیث مخ کی ته رښوی لري ابواب الايمان والنذور کی خدیجه کی دې ګیر سترات والسلام اغه تر قسم خبر او کړنو د سويچ ته وایي چې والله ما يعلم ان ارضي اغتسلنيها ابوه نه دي کې علم ټکی وي ریګنه چې دې دلې وته الله عليه وسلم الحجرامي لكوينته قال قال قد يمينه قال يا رسول الله انه فاض من شيء بالما خلقيه توروا من شيء فقال ليس قد منهم من ذلك ديكم راقي بل ترتيب ذكر خوف استاذ تويل الشدات تفصيلا محليه الرسول و باب بنيته فص قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا امام المنذوه قال حدثنا وانا نحن عند سيدي من سيدي ان ابي هريره قال قال <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم انشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى واماتجلونه في التوراة على منزل باب زمي كيف يستحل ابو زمينه مثلا قسمه غسته كيري داګه مخته تصورتي زميان كلا خلق او خصومه رابعه وكحاكم دا حاكم دا پهمن کې پیستل کولیش ان چې پیسه لکه ولې شي نو پیسه لوم پاترتي کې څنګه شریعت کې مل دی و دالې هی زميانو کې او قسم دالې یا د مسلمانو سره معاملات راغله او مسلمان پدعو کړو کوم دالې هی واقع شه من هغه په کم ترتیب قسم واستې کېږي نو دی باب کې چې کوم حدیث ذکر کړن دی د امام علوي میږي چن هغه نه ورکسمه په داسي الفاظ وغيسته کېده شي چې په کې تغلیظ په یمینی خوب کې واقعي او په در کې سمونه لري څنګه چې مسلمان سره د تغلیز په یمین کولې شي الفاظ یمن کې نه زمي سم کولې شي چې نن دې حدیث کی راځي چې نبی رسول سلام يهوديتويرو انشودکم دستاوس ته متالبكم بِاللّٰهِ الَّذِي قَالَ <سؤال> غَزَتْ أَنْزَلَتِ التَّوْرَاةَ ذِكْرُهُ التَّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا تِجِدُونَ تَصْنُومًا فِي التَّوْرَاةِ كِ هَلَا مِنْ ذَنَابٍ قَدْ جَاءَتْ شَجَذِينَ كَذَا بَارِكِ تَصَدَّقَ مَعلُومَ إِنِي قُولُ التَّقْلِيدَ وَقُرْآنَ بِاللّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تِجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ حديث حديث هذا الصناد الذي يحيى بن لقمان قد سن محمد يعني ان شرمته محمد بن الصاق قال زهري بهذا الحديث وبالاسناد قال حدثني رجل مزينه فمن كانت علوم ويعي وثاق الحديث دي نور سنريكر مزينه او ده علم يادول دغه صفتهو <تصفيق> دا يحيى حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا بلال قال حدثنا سعيد بن قتاده عن قتاده رضي الله ورضي عنه رجم مبارك نعود تنوير السلام عليكم چتا زو کیو عالیم <سؤال> ده په دک علاقه کې وسیږي د رنگ نسپن او په یو ستر ورزې څخه کمزورې باره کې تاسو سو یو ډېر خسرلې ده مې هغه و غالي مې کله هغه نبی رسول الله غلم قسم ورکړو نا عالم نو ابن سوریا او ذکركم بالله الذي تاسو په اندر کوم په الفاظو چې تاسو اخلاص کړی د علي فرعون نه او ټکړې کړه او استاد ذوالفقار درياب او ساحه کړه په تاسو او او نظر کړه په تاسو باندې او ملزان او نظر کړه او تورات او موسی عليه السلام اته جیدو نه پی کتابی کوم رجما تاسو په کتاب کې رجا مومای کنم نغور دې ذکرتنی بیا زم ولای سونی تملا پن په وداシー نوې سي ذراف او زما ما په طاقت کې نه نه چې تا اباذل <سؤال> بودي در ديږي کدا يرنه و چې تو په ما و سيدي نو ماو د روغ ویلو نبي و ته تسوکر ان الله <سؤال> تعالی <سؤال> الیهم <سؤال> ملجأ ولكن لا ادری کی بل کیسه فیضہ غل په لا حق به په بیان دی سڑی کی چې ده په حق باندې قسم کړی دی خبری مغصد ده لې یو ځړلې اچھا دعو وکي السی دعو وکي او دمو دار هی وخت شی او د دې او د بوزرګینه غنډې جوزه قسم خوره زم ما بوزرګی به خراب شي د اسباب ته نه استعمالې دی په خپل کولې شي کواخ بل دی په دې بس ځاني دې به یره دی چې خلک د نار ساخ دی او ته بس مال الله کا پیری او خوونکي الله دې میدان د سړي چې صفونه جوړ نه پازاف خلک دې تاسې اس د میدان کې اوس نړۍ تر او د سولو رمشت کې تر نو هغه تي واپس راغلې ده نو میدان اخر په سوچ کړی چې اس هم تبلیغ کې تر نه الله وعلى شر نه چې ته سنوي مې مزدا غي او خصه پاپټه غي ولدا ځمات او یې دا داستان لري سړې هغه دی دا وځه ولا الله <ال...اللّا> تو گردستانی زمان بٹے رہا ہوں آغاز سڑے نخطہ جو آخری بکیر وصلہ سوا چوہا آغاز سلاس نا چوہا لے زمان تبلیغ خرابی جی نو بے آخی راوات چوچر تا نروڈ دو نو پاروڑ راکھلے ہو را چوالے اتیسی بے راکھو آغاز اللہ اندین ہوئی کہ یا رب العزت خیر کی سوانے کو ن. او اللہ <سؤال> سبتتا ہے حالتی تملیق حرابی اید اثبان با نیستیماله نگه چلمکوا اثبان با استیماله جایزان درستان چې او سرحر ازیو آغا تا ته تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا نماز دیسی نیشو او آچرت او آیو اسمالی سی فکسا کوا لگه او زیدن یو زیدن و حالتی کی گنا گنا نا زیدن خطایی اغه دې زیبېرتوګه دې سبحان الله واسه ما را خبر اډېر دې غږ ته ښکار شو فمای دې دسته نشم شه دا له ماي څخه ستن غوتي وروري بیا ما ته وكته دې سبحان الله دې مرګر کې ما دلته څورو ورنني شو یاره تاسو یې سبحان الله چې بیره وګورم استاد دې وګورم بیره تا دا چې لکه دا چې لکه سمې وي پوسګر هر شي خپل دې مر دې مر دې حق قسم خړل در بزرګي خلاف نه ری په شیطان خلک وی دې سره بده خبره تاسو ناوب دي مالک نویت ته چې نبی عليه الصلاه والسلام د دوه کسانو په منځ کې پیڅه علاکړی وو فقال للمقدي عليه نقول عكس چې پیڅه علا دا په خلاف شي وو لمه ادبره کړي چې شا کړو جهز بالله و ملوکير کافي ده مال الله خنيګه باندې یعنی په دې کې در تعریظ چې دا پیڅه زما په حق کې تا و نکلاو ځکه حق باندې مې مخه بس الله زما الله خبره وګوره خبر خبر خبر نو خرم خرم دا خبره نبی رسالت خو نو نشو الله تعالی له دوم ول العجز سری اسباب نه استعمالو غلې ناس خبر سره بیا داو کوي او خبره تی وګټل او دې غلې ناس نو په د خراب کړه نبی رسول مو ته وی چې الله تعالی ملامت کوي خلک په ناراستي باندې ولیکن आले کې بل اغغغغطوب و دغسته دع اسباب و استعمال فهذا غلبه امرن قلنه جه غلوب شه فتا امر دینا پاس نبیعوه جاسبی اللہ و نعمل <سؤال> و اوگی زنان جس کیو جاسبی اللہ و سبحان اللہ و اغمدن بابن تشین حدیث و سبیه هئیوهی قاد حد سناب بابن پیدن هل یحب صبح باب ده بیان باب قرض کی ایت صبح بنده ولی شپری کنه دی خبری مقصد ده دی چې دیو چاپ بل بنی قرض وی او هغه مدیون چې دینو چل ولکې خو سې کی طاقتې کی او قرض نور وی نو آیا دته اندې مديون لره د دې ومقابله کې حبز کړه واستې شي شي نه شي دا ځي سره خلقی او اغه س کی چې کوم ده نو اغه شي او ګرکت شي دا کېږي شي کنه شي چې شخ شو به غاتم شي دا څنګه جوړوي چې کړه او زه کیو هغه شي که تاسو خیالي زه کی د ما کول شین د ما کې نه پس بیره پولس پکل کډه کډکه یې چې مشتبه اپرات نو بیا چې کوم اصل مجرمي دغه ډول مولو پوری دغه څنګه یو دی بیره پری دي ته ویل شي حبس د فرده یو حبسته د فرده وقوبت هغه پس د جرم ثابته په منډه دي ته حبس ویل د فرده او د دې پولیس په استلاله کې قید نه وي حوالات ته يو سوال کانو حوالات تحقيق <تصفيق> تپارکې دي <تصفيق> سي مداوم درې کسبي دي چې او کورېش نبي عليه السلام <مدام> فرمایلي <تصفيق> الواجدي ټول مټول کول د <مدام> مندون کې يو حل حلالي ارزوي زدد دراو قوت او رسزا درا چې مالو <مدام> سشتي <مدام> نه <مدام> کنه د غيظ پرې خسره خرابيږي په کې کولي چې يو حل دې څه مقصد یو غلزه علي سختیو او فکرې شو قوتو یوهبسوه د دې تاریخ تفسیر وکړو چې خدای کولې شو چې دوت څه خبره وکړي چې دسي دسي دې دې یو کس نو هغه د خلقو په څيزه چوالسي به نه ورکو لري او حمل دار نه یو کس ويروې دانه کې خدا زړه برابرومه اور ډېر معتبر شړاونه دې کې ونیو ټول خلقو هغه وې سه په لسی په تنهو زدازم زدازم یې لیکو په تاسو د دې لا اخیره چرګاو نو مقازي چې چرنه د پوزګمو پلان کې زموږه قرضه او ته ورکه یو نو ته ورغه سپوږی خبري کوله جایز دی د دې چې نو ورکه دا که سیمان عليه السلام ته خلق ما ته ویجي وې نه سه نماغه غريبتار کلو به ما ته وی هه باندې ته په خلقي رسکه دین هم ثابت شو کنه قرض کیته وسره غريبتار وله شي هم نبی عليه السلامي سر کلو وسره په ته محمد اندینم د خبره وایم چې کوم د مشکوک خلق خلقي سيګن حکمته ولاګران کان نيچني کوي مې او کار روحانی ودیږي دا په دې چې بیا داسې خلق مجرم نه سړي اخذ اخبار لا قصفه سات او توېخ سیو زر د دې نه قدر دي تاسو کاروای نه وکړلې نو به نبیر حسن مقاللو لگان جیرانی بل محکر معنو روی خطبوه دا, دا بازی بن حکیم چی کم نکره دا غنم معاوییو دا غنم خبر خبری خرکی که نبیر صلاة و سلام تودری دلیو پا دا سال کې چې صلاة و سلام خطبه بیره نو دغه مرتبیه چې جي جیرانی بیمه اخیزو دماغه غونديان په سکی نیورې شو جیرانی بیمه او خيزو دغه معلوم شو چې د په گاون کې څه خلق او په څه توحمت کې او په څه مشکوک کې کیږي او ګریبدار شي او دغه معلومات چې هغه خلق صاحب دې نه ډیره غلې او نبی رسول <سؤال> الله نه مطالبو وګړو چې نیورې شو ترجمه تل باب صاحب شو کنه دې ته توحمت کې سره ګریبدار کول شي نهیر اسلام دوه ارا وړلو خبره مکله بیا بیر اسلام و خللو له اننجرانې خالیوا و دغه د اونډیانو دنه نه داغ چې او غیزو د مجوول څه او کچر ته اخزو د معلوم څغه شي نه بیا مع نه داسې را ازاد که را که ما تا میمه اخذو اواز ده اغسه چیزه بیوار کم چې دو اغیز تیره دو چی کمه قرز اغیز تیره نگه اواز بزور کم قرز بزور کم خزمه قواندیان ازاد به خبر واضحه هم بابن تیل <سؤال> وکاله تیرهی قرحة رسنه عباد الله بیسالی مبراهیم قرحة رسنه عمی قرحة رسنه عدیان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 یو زموندا وخت نو وکيلاني چې مولانا مولا عبدالبومن <سؤال> چې له کوم تاریخ کړه چې الوکير مجتهدي دروغ لغت نه لري دا خلق ته غلطه دعوه کوي یو دې دې یو سره دې ځان معلوم دي چې زاخپل بیان واضحه نشم کوله او ځان لدس یو کس اونیسی چې داغه بیان واضحه قاضي ته وکی دې ګنجشتې دا کوم سنيب دي باپ کې نه دي کرو خو نه جابر بن عبد الله وئی نا هغه <تصفيق> غا... واهب بن کیسان جابر بن عبد الله ننقل کئ چې د دغه غنورې د لوغه حدیث به انولو جابر چې ما اراده او طلوب خبرته د نبی رسول خاتم الانام ما په نبی رسول سلام پیس کو او ته نه وې چې زړه او ته اراده کوم خبرته نبی رسول ماته اېزه اته تو کیږي کړه چې ما زمو وکیل ته نيانت دې نبي السلام وکیلو چاوبه ده او مور اغا بي سريك وري د نبي عليه السلام په زيواني وکیل نايب ده فخذ منه 15 وسق انزل وسقط واحده کوال اذا نست نشان فدع يدك على ترقوته انك اخفى الناس درا فتدري دا تتوله مرته وای خوځه مرته وای نه مرینه دا لاز نه نه قوتي دې ترقوت وای ندیم محمد داید جنبی رسول الله هغه سره د علامه ګرزو دیوا چې زړه خپل طرف نیوکاستر دیګه موستانه سغور نتبو لا غند عالمی ته خوست نیوکاسته په دې دیلات کې خو د نفوذ او ځمات رب نه کړیست نه و نه د ځمات رب نه نه جابر نبی زم په دغه ډول لاس کې ختی <متحدث> باب من القضاء دام ده دا قزاوت او باب دي دې باب کې د مراسم سره دي کړکې چې کله ده سیو غیره باد طلاق خلق هغه اباده کیه التی کې کورونو جوړ کی التی پټي جوړ کی نو بیا هغه باندې یو کزم کوي د بل کزم کوي یو کوري د بل کوري مز کی کسرزي لاررز دلار <میدان> او قصا او رود د بسمره استری په خوده شي که پرېني پر به دې هم دې موږ کې تراباتو حقيقي نو کچرتا دا پرېګين بس راضي شو ټيک تا چې په سدي راضي شو دوه ترپن دې یو به ز په دغه علاقه سمره خلک دې په سترازي شو ټيک لیکن کچرته خلاف واقع شي نبي امره دې حديث چ لار د دیو پروینز کی کوثر علي پروینز کی رود علي پروینز کی و غزہ په خوذیش بلن و غزہ بلن کی طریق کر چې تاسو اغتلال پلار کریش په جالو غرزو د سبعه تا ازرعين و غزہ د شرعي غزندي شرعي غزدي انګريزي غزنه له جوړکه زګت چې دا انګريزي غزہ چې یو روا عالم شرعي یو نیم رواه نو اېدې دره رزي خو به هر حال کدهغه مشو چې اره نو موږ د رب بن زلس پټا پاړس پټا تقریبا تی برابرې نو دو په ميز کې کوسبه دمرې د شپارس پټه وځه وتنګي مې جګړې کوي مسرېن عرب دریخه وبرې د رسیاله ساتي او شیلان شیلان اباندی بکه چګه جام بګی مزګي به روټ خلاو پرې غې چې درې سلور غاړې بګی وې اځمو خلک تنگي وای نبی ني اسلام پرمحي کړې اجازه طلب کی اوس اوس خو ضرور ناز اغه جنال کې خشبتا لږه مرادنه بشته پی جی داري نيوال دکینو دې دینه مننه کوي شری کورونه نیړونه دې ورکي جداش یو کس پل پلپل دیواله نشي مننه کوي بیا دا امر دا چره دایمو سلا څوک پنځه ماکاری مخلاق نه او د امام احمد سي پنځبانی دا واجب پنو کی څو دی خلق سرونه کته کله جابوره کړه د حدیث بیان نو یو به روان زو ما دې ارګو سي تاسو نو وخت راز تم تاسو راز وکړو سرونه مکته کله حلق ينها بين اتابكم خماغا گزارم بریدار پميز دو ګوستاسو کی د دې خبرې مقصد دا دی چې تاسو سرونه کته کوي پورته کپورته کوي دا حدیث د پیغمبر د خپل <سؤال> یانو صاف او یہی مقصد دا دی چې تاسو هله او کده رمیخ تا کهاله و ده لارجی خودل ستاسو په ګوئی کنه امبيزه بيانو ما غارچ په ګباوتس ولا بشک دي دی. دګي تنبيه ور کولني په دې خبره چې ا ملیکه مزوري په خلکو کې راغله قال ابو داود هاذا حديث ابن ابي خلفه اطب اچھا نبی اسلام مو اچ اچ زرا رور سوچتا الله باندې ته زرا و سوچ چاجه مشقت کی واقعله مخلوق نه له بدلې وم مشقت کی واقع کی دا خبر نه چې پلاری کی ګندګی چول لاری تن ګول دا ټول دی کیږي وې پختانن نور بیلاریږي او به پلاریږي دم دای جو دي هم تګریب چاله ورته وای سموړې باندې ژوندوم دی حدیث کې خپل واقعي څرګرکې او نبي رسول الله د تصححت خبره کړل ولې ګنده پکې ګول موله کې ښه صفایو ازګدا مونږه کنا نن مول زده مثال ور کړو کنه خپل صفات دم کوو صحابه کرام چې د بهترین مخلوق ته او اللہ جلشنہو داغو نا در دا رازہ اعلان کردے ہم چې چی به بے کولا کبازان بے نبوانا بے کولا سموری بن جندو بوئی انہو کانت لہو عزود من نخل تدب پرس بوٹیو دکا جرو بیحائی تیر جل پا باغ دیو بلسڑی جی من قال ديو مع رجل اهل ود سريسر بدا اهل بچي خذا قال دوي بكانا سمورا و سمورا زاني دي چ داخلي دو و خلق جرت بيت عذبي لو ا انصارته في تقليب رسه دو او د داخلي دل با بنگران ا تي تي دل پطلب اليه دني مطالب او بياو بي چ خرص کي ده را بودي اعباده انکارو کرده پا طلبه ایلیه طلبه پیش کرده تا ایو چې چیز سره بدل وکر اندی په یوز کې نور واخل ودامات پریدا پا اعباده انکارو کرده نمس آغا راغی رپورٹ لده پا تن نبی اسلام ته فذکر له دی خبری ذکره اوکو نبیر اسلام تا دغی رپورٹی پا اکرلو فذکر له زالی ذکر او کلو د استری نبی اسلام تا ذلک رضی الله جره پتو نه اسلام مطلب پیش کو د نبی اسلام یې بیا او څرسکدا بولتي انکار او کلو نو تر به او ته پیشلای ناقله چې بدله کې انکار او کلو نبی اسلام یې په حب له اوته وب قول ک کزا او کزا تاه پر و دمر دمر اجر وی امرن یو کارو چې د ترغیب ورکړو پاکي فا با د انکار وکړو فقال <سؤال> نو نبی رسل انت مزارت زرری نو وی نبی السلامان سره ته زه فقلا نه لاشه کجلو و سفر ته گذارکه ان د سموره می جندو خپل څنګه سافه کیږي چې بیری سن بارک معلوم شوه خبره حاكم مددې سوله سوله خبره کوي کومه نګینه په زور خراب درس واقع په حدیث نه رسولي په حدیث نه رسولي په حدیث نه رسولي په حدیث نه رسولي په حدیث نه رسولي په د ابن ابي الزبير سنام پطرويان کي سدغه سبيو مسلمان شو د نور نه دي دد زوي عبد الله بن زبير د خپل طارق قصي ذکر کوي کي وسړي مخاصمت او جګړه خرو د زبير سره په شيراج الحرتي فلغتي د حرم مقام کي التي اغا يسقون بها کډيوبو پډيوبو کول پدي سره دا حراده در منوری یو هغه ناغدنه حلګی وای د نشانه کې ودارا وتا د ورډي روخت پورې پاکي او په بجې دی نغي پاتراو کې سباغونه او خلک په باغا پدی او بوسره وبکول او د مدینه تراب کې د دېمونه مس په تونو جوړ او باقي دا حریم حری کار کی یم او بوب کی بهي د باران او موسمونه کی چاس پر لي یا پش کال موسمو څو اکثر باران لته کی یو خاران مخک وخت به وو نو فقال الامصاري سرح الماء قانون وري یا شکره ده شرکت پر د پور ټي وي نو حق دو بو د دبره پټي والده کم پتی برای و بلتنی دین حقا داغو ده آچی خل پتیو بکی نبیا ببنی ساریو کتره بریدی نبیا دور پا سیده غا حق دی چاگه پتیو بکی کتره بریدی ترتیب ده دین سواری ازوروارتیا کواد سیده وی زبیر تان چوبا ماتره بریدی یمر رو کرا بایی پا زبیر انکارو کدینا زبیر جستلا حق د بره پټي دما پټي برابر دته منا غاړي مارال دی پرمنس کې د اختلاپو نبی رسول الله ته کیسره وستو نبی اسلام پرې مو قصله وکړه نو صلی کې زبیر زه هه توې اس کې زبیر تخپل پټې نفس او بکا او موټي مډکوا ثم ارسل به پیر الى جاری کا پلګوندې تو نبی رسوله وکړه ځکه د پټو د بکر د قانون دی په دې فوټو کې د میټي جوړي نو د دې نه چیتي چې په او په ورواړه د موټي بخایې چې خله کی دنده به کی او په کور او یو د دې چې اسي په دې پورواړو لړ دنده دینه کړې نه به سلام زبیر شو صحه تقریر سبا صبر او صبر دان ساري چې وننده ناغهغه غلطه خبره وکړه ان تلګس چې دی نه وې د ان لا پیامر ان کان ابن عمتی کا ته په اسره دې ځکه وکړې سره تروړځې نه خبره اورې راکته نه کوم نو متغیر شومه د نبی او اوس په شوړې ونتدا لا د دین لري کدا درسو خو داله یقدره ولنه نو اوس پیسه لکې نه لري زبیر ته وی اس کی خپل پټه وبکا سمح بي سلمه بيسر کوه ته رجع تردید چی واپس شي دغه دیوالونو ته جذر اغه متوتوي کوم چی جوړی شو ه ډنډه او دل اقناه جز سب احسانو کی نوزو بیر زمانی پالا قسمی زداغمان کم جی دا ایت نازی شوی با دیگی فلاو رب کلا یعنیون حتی یحکی موکا فی ما شجر بینا هم او دا سوال رازی چی انصاری دا خبر اولی کورا یو دیپا غصه کیلی سی حت ترسید دلیو چی پزان نده کنشی کرا کرا امسان چی غصه نبی اربان یوتید اصل چې د اشتراک د قبيله او الله قال حدثنا ابن مسامه عن الوليد يعني ان كثير من بمارک من شاء الله وكذا النبي صلى د بمارک انو سنیا کو غرام نه سرونه د اوسه نجيبه نه رسول الله صلى الله عليه وسلم د ماذونه داخله ذکر کوي چې وسړی د قریشونه دغه حساب وبني قریزو کی کیسه نبی رسول سلام تراړو کی محظور محظور دم دی واداینوم دی قریزو کی ورته کیته مراده سیر ابي یعنی السيل الذي تقسمون ماءه اغسل ابي وبچدي دغه په تقسیمای په اسلام او قراد په من کې نبی رسول سلام چوباتر پړکو پوری با انل مال کام لا می ل اسپ نو بندېو په برپلاندي بانندې سپ تر پړکوو په اضاتلی شي سپول په ډیډن م موکلی پدرسه لابي عبود محظور کې نبيه سلام الله عليه وسلم د پي سره کړو چې دا به سره ولې شي تر پړکو پورې بیا ببر اصله سره ته وبره ادره پريني دام د دري مواتیز مګی ستالوق ساتي ایراباد ازمکه خلک آباد کی باقي خلک بیا کجوري نه دلته وسره دای په خوا کی ون قانون درچ دی ویونی تنه بل ول نه بیا دا ونه ودنه باریم خرام بي ونم خرامي لیکن به جګړي جوړي نو یو ونه دبره وني خاطبه نه نه لکه پاسه راوي ایتحري دو بوهريمي درسی داشت د موسکون کې وحريم دي د وونو بحريم او دا داهري مسمري چتا دا یو ځکه کوره لړه شړکه بلغه ده سره راځي ته کې ورناله سمرني دي نه ولاشي نه دي حدیث کې دغه بیان وشو چې نبی علی صلاتو والسلام تاسو دغه کجره ناب کې سمره ده چې نابکنه نو هغه غزره وخه نو بس وی وی چې وغه غزله لري ته بل کجره نه ولاشي دی خو نه دنه معلوم چې د ونی نوعیت ته وګوري ست وګوري چې د وونه د کوم نوعیت و نو په هغه مقدار ما ویونه د بلې ونه کومس کې پاسره ورسته او دا د هر پنځ خپل ماهری په دې زمانہ کې زراعت او علم ماهر دابې سلام زراعت او علم کوي چې د ویونه په خاطر کې بلونه سمره مقدار کې نه لښوندي چې سوي دی له اے سراولیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دو کو صوفی حریم نخلتین وحریم د کجوره کې امر به نبی سم پري امر خپل حضورات پر کجوره غزپریشن او غزبه امپیش او بلکې د پوجا حفظه حضور نبی صلی الله علیه و علیه السلام او عبدالعزیز دوی چې په امره به جریرتي نبی سم حکم کړو په ور څنګه من جریره د سانګ لري کجوره حضوريات په بغي سره دا کډورا غز کړلې شو کتاب كتاب العقديه قاضيان شوي چرته به علم قزاوت ونه کوي الاکه به علم قزاوت باندې کتاب ولاي